עצה וגבורה למלחמה, עתה על מי בטחת? כי מרדת בי, עתה, הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ, הזה על מצרים, אשר ישמח איש עליו, ובא וכפו ונקבה. כן פרעו מלך מצרים לכל הבוטחים עליו. וכי תאמרון אליי,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 כי מצוות המלך היא לאמור, לא תענוהו. ויבוא אליקים בן חלקיה, אשר על הבית, ושבנה הסופר, ויואח בן אסף המזכיר, אל חזקיהו, כרועי בגדים, ויגידו לו דברי רב שקד.